Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wabarakatuh. Pencerahan bagi ayat terakhir surah Al-Qari'ah. A'udzubillahimina syaitanur rajim, narun hamiyatun. Bacaan wasal pada ayatnya, bacaan sambung penuh pada ayatnya. Narun hamiyatun. Baik. Perhatikan na itu. Nun alif di atas na ialah mat asli atau mat tabi'i yang dibaca dua rakat. Dan na ini sebutannya tipis. Ya? Bukan no tebal. Jangan kincupkan mulut macam kita menebalkan lidah sebut. Ratakan permukaan lidah itu kerana nun di, nun alif di atas na ini bersifat istifal. Lidah merendah dari lelangit. Rendah atau lidah merendah dari lelangit nah bukan no kemudian runha begitu Rok, dua depan run dalam tanwin tiap-tiap tanwin tersembunyi nun mati baris dua di atas baris dua di bawah dan baris dua di hadapan ada nun mati padanya jadi di sini runha nun mati itu bersifat tawassut iaitu pertengahan di antara uh, syiddah suara tertahan dan rokhawah yang mengalir. Kalau tertahan bunyi begini, narunha runha tertahan. Kalau rokhawah narunha tahan dialirkan sedikit, dia akan menjadi dengung. Sedangkan di sini hukum izhar halqi bacaan tanpa dengung. Jadi cara yang yang paling uh, mudah untuk lakukan ialah satunya ada sifat tawasut, iaitu pertengahan atau sederhana. Dan ia dibaca secara bertempuh sedikit. Na-run-ha. Untuk sifat tawasut ini ada lima huruf. Iaitu lam-ra' nun-mim dan a'in. Lam-ra' nun-mim dan a'in. Huruf-huruf ini apabila mati, sebutan bacaannya agak bertempuh. Dia mengambil sedikit masa supaya dapat memberi hak yang penuh pada huruf tersebut. Jadi bunyi dia, narunha. Jika saya ambil uh, contoh lima huruf yang saya masukkan tadi. Pada lam, uh, alham. Itu pada lam. Alham. Bertempuh. Tawasud. Kalau pada ra, mar'a. Pada ra, mar'a. Kalau pada nun, seperti ini, runha boleh, an'a pun boleh. Sebagai contoh. Kalau pada mim, amsah. Uh, alaihim wa dan pada ain satu lagi huruf ialah a'ma ta'budun. Kalimah-kalimah huruf yang saya matikan tadi itu mempunyai sifat tawasud iaitu sebutannya agak bertempo sedikit, tidak dialirkan dan tidak tertahan. Bukan rokhawah, bukan syiddah. Begitu ya, runha pada kadarnya. Baik, hayalah man asli sekali lagi. Dibaca dengan dua harakat, Kemudian, mi'atun. Ijaan asalnya ni ialah mi'atun. Tak dua depan tun. Tak dua depan tun. Ada tanwin pada tun tersebut. Jika dibaca wangkof, tak marbutah itu tukar menjadi hak sukun. Jadi, ijaan pun bertukar kepada... ya ha mati Ya'ha' ma' tida'atasyah. Na'run ha'miyah. Namun, perhatikan... Pada tak itu, ada baris satu di hadapan... Dan ada mim kecil yang ekonya uh, straight ke bawah. Mim kecil itu ialah uh, simbol kepada hukum Iqlab. Kenapa Iqlab? Kerana Tanwin apabila diwaca wasal bertemu dengan Bismillah surah Al-Adiyat. Sorry. Uh, Bismillah surah At-Takathur. Jadi huruf yang pertama dijumpai ialah Ba'. Dan Tandwin bertemu-buat hukum iqlab. Tandwin bertemu-buat hukum iqlab. Dan hukum iqlab itu... Iqlab artinya... Suara berubah. Atau tukar. Tukar bacaan menjadi... Mim ringan. Contoh begini. Nairun hamiyatum... Bismillahirrahmanirrahim. Pada bacaan wasal... Wasal artinya sambung atau terus. Tandwin tak dua di hadapan itu... Akan bertemu dengan ba. Bismillah milik surah Al-Adiyat. Jadi hukum iq iqlab berlaku. Jika tak baca wasal, maka mim kecil tidak berfungsi dan iqlab tidak berlaku. Sememangnya dalam penulisan resam Ottoman, baris diletakkan siap-siap. Jika baca sambung, jika baca terus, jika baca wakaf, hukum apa nak terjadi. Oleh kerana selepas bacaan uh, bacaan ini taklu ada pantun huruf yang pertama berjumpa ialah ba iaitu uh, ayat bismillah pada surah al pada al takasur maka hukum iqlab terjadi cuba lihat pada surah uh, contohnya surah lain ialah pada surah al masad contohnya uh, sur surah al masad Bismillahirrahmanirrahim. الله yada الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلانا رنزا تلهب وامبراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد اذ ان اصلها دل 2 din في جيدها حبل من من مسد jika dibaca wasal, din itu Tanwin bertemu dengan bapak bismillah pada surah Al-Ikhlas... ...berlaku hukum e, iqlab seperti ini juga. Dan ada juga pada surah Al-Ikhlas... ...walam yakullahu kufuan ahadun, dal dua depan dun... ...terdapat juga mim kecil di situ kerana Tanwin bertemu dengan bapak pada surah Al-Falaq... ...jika dibaca wasal, itu sambung atau terus berlaku hukum iqlab sekali lagi... Dan telah saya nyatakan tadi, dalam penulisan resam Osmani, baris ditulis siap-siap dikebaca sambung, jika baca wasal hukum apa nak terjadi. Di sini pada ayat terakhir surah Al-Qari'ah akan berjumpa dengan uh, ayat Bismillah pada surah At-Takasur dan huruf yang dijumpai selepas tanwin takduh ada pantun itu ialah huruf Ba' maka hukum iqlab terjadi pada bacaan wasal. NARUN HAMIYATUM BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Begitu. Baik kita semua hukum Tajwid uh, sekali lagi, Na ialah yang asli dibaca tipis dua harakan. Runha izhar halqi, yeah, izhar halqi ini berbentuk bertemu dengan Hamzah ha, -kha ain Gha'in ha. Di sini tanwin bertemu dengan ha dan pada tanwin tersembunyi non mati. Bacaannya agak bertempo sedikit sifat tawasud pada uh, tanwin tersebut. Nah ha ialah yang asli sekali lagi. Miyatun jadi miyah pada bacaan waqaf dan pada bacaan wasal berlaku hukum ikhlaq. Seperti yang telah saya terangkan secara panjang. Lebar berserta dengan contoh-contoh tadi. Menurutkan untuk semua. A'uzubillahimmanasyaitanirrojim. Nairun hamiyatun. Nairun hamiyah. Salaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbah alamin.